Bueno, amigas e amigos, como ainda temos algunha cousa no fardelo, temos que vos contala. así ah, sí, unha, unha importante interesantísima, eh, e interesantísima. É que hai unha cousa moi importante que tens ti aí, Xulio. así ah, sí, a, a, a Universidade de, de Barcelona, gracias a, ao Departamento de, de, de Galego, pois uh -huh. eh, fixeron un convenio co... Cunhaha obra de talco Teatro do Atlántico eh, precisamente o día 28 ás 7 da tarde na Universidade de Barcelona, na Faculta de Geografía e Historia na aula Magna uh -huh. dígolles o enderezo rúa de Montalegre número 6. Pois ás sete da tarde farán unha interpretación teatral libre como os paxaros. Unha, un traballo extraordinario que ademais é... De libre acceso, é dicir, ah, gratuito. Sí. Todos os que queiran poden achegarse precisamente alí a Universitat uh -huh. de Barcelona, Facultad de Geografía e Historia, na aula magna, pois, ás sete da tarde, o día 28. Ah, mira, ves, mm, mm, ademais, encima gratuito. entran gratis e ven teatro galego Que teatro gratuito, libre como os Paxaros Sí señor Veña no, Pois pues nunca mellordito e libres 28 de outubro, queridos ointes, non é. se esquezan pues... E despois tamén hai outras cousas sí. Por exemplo, o Saudade, pois tamén fará a festa do Magosto Que será o 5, pois do 11, do 22 Hum mm. Eh, Dispois tamén teñen eles, pois tamén, pois xa teñen abertas as convocatorias para coral, que é música, o baile mm. e pintura e outras cousas moitas que el eh, en saudade pois Se, falando, de, falando de entidades galegas en Cataluña e que falar da Casa de Casa Galega do Hospitale. Eh? Sí, que esta fin de semana estará de festa. Ta de festa, si sí, señor, na barrio además. metropolitano de Belviche, que se coñece como o Parque de Belviche. Unha festaza, queridos ointes, ben sábado e domingo. Exactamente. Ademais, terá Mas un ben sábado e domingo, terá un presentador especial. <risa> non sei se coñecedes un tal Armando Fernández. <risa> bueno, aparte diso, eh, eh hai que dicirlles que haberá unha actuación estelar. Si, sí. un grupo um, un grupo interesante un grupo sí, sí. moi bueno moi conhecido xa polo menos ten unha sexta trayectoria e sí. antiga non? Sí. los satélites non, non non non? non os celtas cortos ah amigo <risas> xa estaba pero, pero son desa de época non? tú xa me os, querías <risas> os satélites son de esa época non sí. queridos oyentes, os celtas cortos celtas sí. cortos veñen aí sí. precisamente que precisamente sábado, penso que non son galegos Non, non son, non, non. Que me parece que son de Valladolid. Sí, sí. Pero teñen carencia... Sí, teñen carencia galega, porque sí, sí. a música que les tocan, valles moi ben a música eh, galega, que les tocan. Sí, sí, Celtas Cortos, que é eh, un, un grupo un músico vocal de, de, de, de fai moitísimos anos, non? Sí, mm. Pois pues non, eh, non teño veces visto os Celtas Cortos. <risa> Cando, bueno, cando eu tiña certa idade. <risa> bueno, eh, no parque, volve repetir... Eh, eh, no parque metropolitano de Berlice, ademais, se li teñen vostedes o metro, que os deixa no mismo parque, detrás, dixéramos, do hospital. Uh -huh. eh, non vostedes preguntan pola ermita, E antes de chegar a limita, xa se tropezan ustedes co, este, co escenario. Ele teñen un... Está moi ben aquilo, porque está moi ben esfaltado, está moi ben, ben enracholado. Uh -huh. eh, poden estar á sombra, poden estar sentados, ademais, supoño, supoño, caberá pois sillas para sentarse, porque... Ademais xentas... dos celtas cortas tamén haberá actuacións dos grupos musicales. Ah, ah no? sí, de, de, de, veñen os grupos da Casa Galega, virás, en fin, e os grupos que veñen, pois moitos edades pois, os coñezco, claro. como é Casa Galega, Rosalía, eh, Badalona... Ba, eh, Badal, ai, eh, Badalona e eh, outros grupos máis, máis que seguro a, Falando da da antiguidade, digo que no Instituto de Elicias de Valladolid no ano 1984 Cando que eh? Cantos anos? uns poucos Pois <risa> pues eso, os alumnos foron os que se comprometeron a facer ese traballo musical tan importante que se convirtiu despois en celtas cortos Pois, pues, de verdade paga pena escoitalos. Sí, sí, é música dos 80, pero música moi sí. moi moi recoñecida eh que teñe muitísimos traballos uh -huh. publicados, non? Ah, que sei eu, um, teñen que achegarse para poder estirar es, e senón meterse, e senón meterse no Youtube e escoitar algunhas das peces que tamén están libres de... tamén teñen camisetas representantes ah, sí. no? moi sí, interesantes sí. mas que seguro que liban pois tu... eh, pues, anter expostas camisetas eh, e tamén eh, CDs para para venderen ademais comprados xeliz sempre, sempre salen máis baratos mm. <ríe> sempre máis que mellor que nunha tenda de música sí Nacho Martín era un, un dos, dos grandes e eu coido que esta vez tamén vira ali non? seguramente queridos oyentes, sábado e domingo o sea, sí. benres non entonces eh, O benres non sei, se, eh, hai quen dice que si sí, hai quen dice que non bueno. pero vaya, sábado e domingo porque tamén foi o que me dixeron sábado e domingo pola tarde uh -huh. e cando hai todo o jorgorio toda a grande interpretación música galega En hospitales Exatamente, ali no parque de Belviche A salida do metro ou eh, seno, E autobuses que venen de Barcelona Pois tamén os deixan parque. Moita, eh, no parque eh, Os autobuses que venen a Castel de Fel A Prat, San Boi A, a, a Cornella En fin, moitos mm. Tenen ali, tenen moita comunicación Non fai falta levar o coche E se levan o coche Moitos é deles. Non hai problema para aparcar, porque poden atopar aparcamento, eh? uh -huh. fácil. Pois ben, queridos ointes, volvemos a convocarlos para que se acheguen precisamente esa festa de fin de semana en Hospitalet, que paga pena, uh -huh. non somente polos certas cortos que tamén, que tamén... Hombre. Sino tamén polas interpretacións dos grupos de gaita e baile que galegos sí. que van a participar, que son moitos, aparte da, da propia... Sente mm, dos propios componentes de, da Casa Galega do Espinal, sí, sí, ¿no? que, so, que son unha morea, e eu digo e es que vayan, porque van a ver vostedes nenos que quizás levan un, eh, en dous anos ensaiando, e verános vostedes como bailan si, sí, si sí. E ya tamén cantan, bueno, de verdad, sí, sí, eh, extra, sí. extraordinaria, vaya ser unha festa. Créditos 20 vamos a deixar de un poquíño máis de música e eh, as cuestións de publicidade eh, exactamente. Eh, despois continuamos, veña.